اللهم رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا ذاك الذي قد الله جل شانه اذن الصلاهات سلام لا فستاني الله المستنير محمد صلى الله عليه وسلم فكان اذن الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وويقيروا يا ته Bojite se Allah, Đerlašanuhu, istinskom bogobojaznošću i ne mojete umirati osim kao pravi muslimani. Allah, subhanahu wa ta'ala, molimo da nas učini od koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i odoni koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da nas učini od koji se druže sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, knjigom. Draga braćo, mi, kao što znate, nastavljamo i večeras sa našim druženjem, sa ovom velikom, uzvišenom Kur'anskom surom, surom El-Kahf. Ovo naše treće predavanje i u prošlom predavanju smo počeli da tumačimo ajet ko ajet. Još uvijek smo u uvodu ove Kur'anske sure, gdje slobodno možemo da kažemo da prvi osam ajeta ove sure je kao jedan uvod za sve one ajete, posebno za sva onakazivanja koja će doći, koja će se spomenti u ovoj kuranskoj suri. Pa zato da se prije svega prisjetimo i podsjetimo na one stvari o kojima smo govorili u prošlom predavanju. U prošlom predavanju smo, tumačujući prvih pet ajeta ove kuranske sure, spomenuli, ukratko između ostalog, i podsjetili se, na blagodat Kur'ana. Na blagodat objave Kur'ana i da je to najveća blagodat koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario. Kao što smo spomenuli i vidjeli da je e, sama svrha objave Kur'ana da sto dvije stvari. A to je da Allah subhanahu wa ta'ala zastraši i da obraduje. Da zastraši one koji neće da vjeruju i da zastraši griješnike I da obraduje i podstavkne oni koji, koji, čine, koji čine dobra djela i koji žele da čine dobra djela. Draga vraću, ovo je princip Kur'ana. Ovo je Kur'anski princip. Zato nigdje nećete vidjeti u Kur'anu da se spomenu ajti koji govore o džahnemu, a da se ne spomenu ajti koji govore o džahnetu. Niti da se spomenu ajti koji govore o džahnetu, a da se ne spomenu ajti koji govore o džahnemu. Nigdje to tako nećete naći. Zato što je kao što smo rekli princip Kur'ana da zastraši one koji neće da vjeruju i da obraduje one koji vjeruju i koje čine dobradja. I zato pogledajte pogrešno razumijevanje neki ljudi koji kažu Kur'an samo zastrašiva. Samo džahannam, džahannam, džahannam, džahannam, ništa drugo. Koji kažu i misle da Kur'an samo zastrašiva. Međutim doke svadnost nešto sa svim drugom. Međutim ljudi kada su srca Kada su srca mrtva, kada su srca u zabludi, onda neće da vide ono što je pred njihovim očima. Poslije onog prošlog predavanja, u prošlu subotu, naišao sam na jednu čudnu stvar. Na jednu čudnu stvar koju sam vidio u svom životu, a vezano je za ovu. Nešto sam tako gledao i naišao sam na predavanja od jednog e, kršćanskog misionara, arapskog, egipatskog, Jer znate da Egiptu ima dosta kopta, oni su svi kršćani pravoslavci. I ima jedan, tamo među njima posebni, jedan veliki šejtan, Zove se Zekerija Butros. Zekerija Butros, jedan kršćanin koji samo drži, koji drži emisije i predavanja o tome kako u Kur'anu ima kontradiktornosti, kako je Kur'an neispravan i tako dalje. Naravsko mjeziku normalno. Međutim, sada sam naišao na jednu emisiju, njevoteljica, je jedna žena koja je pokrivena. Znači, kada vidiš, pomisliš da je muslimanka. Znači, pokrivena hijab, isto kao što muslimanke nose. I mislio sam na prvi pogled da nije to neka rasprava. Međutim, ustanovalo se da je to žena koja je bila muslimanka, koja je prešla na hršćanstvo. Da je to bila žena muslimanka koja je prešla na hršćanstvo. I ona tu spominje i govori o tome kako je prešla na kršćanstvo i kaže, kaže, ja sam bila vjernica. Klanjala sam, učila sam Kur'an. Međutim, kaže, Kur'an samo, samo zastrašuje. Kaže, Kur'an samo zastrošuje, zastrošuje, zastrošuje. Međutiji kaže, dok samo kršćanstvu našla, kaže, ljepotu. Našla sam ljubav. Našla sam, znači, nema nikakvog strašenja. Znači, sve samo tako, fino. Pogledajte, su Hanna, ljudi koji razumiju arapske jezike. Znači, oni kada čuju ona lijepa učenja Kur'ana, onih učača, pogotovo oni egipatski učača, najljepši učači su učači iz Egipta. Pogledaj, znači, oni to učenje mogu da razumiju. Ne znači kao mi koji ne znam arapski jezik koji ma ne potrebam, prevod u većini slučajeva on to razumiju. Međutim, kada su srce slepa, pogledajte sa kakvom stvari dolazi. Kažu Kur'an samo zastrašuje. A gdje je to naći? Gdje je to našla kuranski ajet? Gdje je to našla mjesto u Kur'anu da Allah dželle šanu zastrašuje, a da sad mane spomini da se ne spominje tepšir, odnosno radosne vijesti za one koji vjeruju i koja će im dobra adira. to je kada je srce u zabudu. I zato, draga braću, znači ovaj princip je nešto također što treba da se nađe u životu onoga i u praksi onoga koji poziva Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi smo ponekad sjedoci, neki ljudi koji samo zastrašivaju, zastrašivaju, zastrašivaju. Znači, njemu nije bitno ko je njemu došao i kakav je. Da li je taj čovjek koji useraje na grijima, grijesima ili čovjek koji hoće da se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala, on samo zastrašuje, zastrašuje. Međutim, dok drugi sot će do drugu krajnost. I nima kako i god tudje da dođu. Oni samo govore dobroje, dobroje. Ovaj da ne znam da je kakav razratnik, izinalučar kod nje, dobro je to. Allah dželle šanu oprošta. Allah dželle šanu oprošta. Ne, draga majko. Princip Kur'ana jeste, znači jedna i druga svađa se nađe. kako i su u praksi. Kada pozivam Allahu subhanahu wa taala. I zato na primjer, ako nam dođe čovjek. Pogledajte kod nas slika u kršćanstvu. U kršćanstvu da ljudi ne znaju kakav grijeh Nači odu ispovijede, ispovijede se i sin grijesi, budu oprašten. Da piju, da ubijaju, da zinaluče. Naći samo dođu minuta koja i svi mi je to opraševa. I zato kažu naše kaže vjera, kaže vjera milosti. Jes' tako da uradi, njemu se prašta. Međutim i sa ako nam dođe neko ko je nauzbila i ta razvratnik i čini grehe, čini blud, čini zinaluk, ponosi se sa tim ustrajene na anatomy. Nači nije kad mu se kaže Bojisa Allahu taala dželle şanu zebrani, o ništa on, on usren hoćeš njemu reći, "Dobar Allah dželle prašta, samo tako dalje čini." Ne, ajta, imamo ajete, imamo hadise u kojima se govori o načinu kako će biti kažnjavani oni koji to čine. Kada kaže Poslanik sallallahu alayhi ve u hadisu koji smo vi puta spomenuli, koji je zabeležio imam Buhari u svom sahihu, oća boribnu dundu ba, kaže vidio sam građevinu, kaže ja poput tanur, kaže poput lonca nekog Kaže, dno je široko, a vrhi je uzak. Dno je široko, vrh je uzak. Kaže, ispod toga, kaže, jete vokadu tahtahu nara. Kaže, ispod toga je vatra. Ispod toga je vatra. Saki put, kaže, kada se ta vatra pojača, oni koji su unutra. A kaže, unutra su ljudi koji su goli. Muškarci i, ženi, i žene koji su goli. Kaže, saki put kada se vatra pojača, kaže, oni samo što ne izađu gori. Ali kaže, ne mogu da izađu. Pa je posljednji sallallahu alihi sarao pito, ako su to? Ko su ti koji će tako biti kažnjavani? Pa mi je bilo rečeno humuzunatu. To su oni koji čine zinaluk. Humuzunatu. To su oni koji čine zinaluk. I u takvom slučaju, takve stvari iznosimo onima koji su usrajni na tim grijesima. Međutim, s druge strane, kada čovjek hoće da se pokaje i dođe, ne znam sa kakvim grijesima, hoće da se pokaje, međutim, pitan se, ima li nadje za mene? Pogled, poslušajte. Pogledajte i poslušajte. I razmislite o ovom kuranskom majetu. Gd Kul ja ubadi jeldini esrefu ala anfusihim reci naredba poslanika sallallahu alejhi ve sellem reci o moji robovi o moji robovi koji ste pretjerali u griješenju prema sebi pazi ne samo o moi robovi koji ste se ogrešili prema sebi o moji robovi koji ste pretjerali u griješenju jer kuranski izraz esrefu znači pretjerati u naču aznabu je učiniti grije međutim esrefu znači pretjerati u Ode se misli i pretirati u grijesima. Omoji roboji koji se pretirali u grijesima. La taqnatu min rahmetillah. Nemojte gubiti nadu Allah'u milost. La taqnatu min rahmetillah. Nemojte gubiti nadu Allah'u milost. Inna Allah'a jagfiru zlunube jemija. Allah prašta sve grijehe. Innahu huo l'gafuru rahim. On je onaj koji prašta. On je onaj koji milost. Pujlajte draga, vraću kuransku majetu. Allah'a jelšanu ne kaže Ovi koji salaha bojite. Ovi koji ste pravi mumini. ovi koji ste pravi muslimani, ovi koji ne činite širk, ovi koji ste na tevhidu, ovi koji ste bogobojazni na mojoj kopne, nego ovi koji ste pretjerali u grijehu. Pogledajte Kur'anov princip. Pogledajte Allaho džalalšanuh milosti. Pogledajte Allaho džalalšanuh milosti, koja je tolika, koja je toliko široka da se ne ništa ne može obuhvatiti. Tu širinu Allaho subhanahu ve ta'ala milosti. Naci to je jedna stvar koja je potrebno priznati. Također smo se u prošlom predavanju dotaklijenije druge stvari, a to je govor o Allah subhanahu wa ta'ala bez nanja. Jer vidjeli smo kako Allah je ukorio kršćane, na koji način je ukorio, koji kažu da Allah subhanahu wa ta'ala ima dijete. Međutim, ne samo kršćani, nego sve one vjere, ideologije i pravce koji kažu da Allah ima dijete. Pa je za vrijednje objave Kur'ana, između ostalog bilo sarapska plemena, koji su govorili da su meleki, da su Allahvek čerke, Pa ima pokršćan, imamo židove. Taj Kuranski ajet buhvata sve. Mažuti ma Allah džalal šanuhu, svominija zbog čega i koji pa kaže malahum bihim min ilm. Oni nemaju znanja u tome što govori. Volali abaim niti oni niti njihovi preci, keburat ke alimatan tahrucu min afahem. Kako samo velike riječi izlaze iz njihovih usta. Što znači, draga braćo, da i mi trebamo da vodijemo računa šta izlazi iz naših usta. Ne smije čovjek ni jednu riječ da kaže Jer posanik sallallahu alihi wa sallam kaže čovjek reči jednu riječ. Dobro, poslušajte ovaj hadis. Da će čovjek reči jednu riječ, koja će izrači iz njegovih usta, a da će radinije biti bačen 70 godina u jahannem. Da Allah, jel išanu, sačuva jedna riječ, nekoliko slova. Možda, i nekoliko, djeli i sekunde, da izrači iz svojih usta. Mađuti sedamdeset godina. Zbog čega? Zato što je ta riječ min sakhatillah. Zato što ta riječ navlače Allah, jel išanu A najgora riječ koja može izaći iz čovjekovi usta jeste da kaže Allahu subhanahu wa ta'ala ono što ne zna. Da kaže Allah je propisao tako da se ibaditi. Kao što govore ljudi koji, se, koji brane i odabravaju velike no i mnoge novotarije. Koji kaže Allah je tako dozvolio da se obožava. Allah nije tako dozvolio da se obožava. Allah je dozvolio da se obožava samo onako kako ga je posanih sallalahu a ne i sallalahu obožavu. I nikako drugačije. I oni koji i druge stvari. To su oni koji govore o Allahu subhanahu wa ta'ala bez ilume. I za to pogledajte širk. Radi čega širk dolazi? Zato što ljudi govore o Allahu što ne znaju. Novatarije radi čega dolazi? Zato što ljudi govore o Allahu ono što ne znaju. I za to kaže Allah subhanahu wa ta'ala A ko je veći nasilnik, ko je veći zulumčar, odeno ga ko na Allah iz nosilaži. Ko kaže Allah je ovo dozvoli, Allah to nije dozvoli. Ile Allah ovo zabrani, Allah to nije zabrani. Znači, draga brati, ovo velika pouka i velika poruka iz o U ostatku ajeta, iz ovog, kako smo rekli, uvoda, koji se sastoji do osam, prvih osam ajeta ove kuranske sure draga braćo, ostale su nam e, da govorimo o dvijema velikim stvarima. O dvijema velikim stvarima koje su, kao što sam rekao na početku, imaju velike, velike veze s kazivanjima koje će doći postaviti. Prije svega, šesti ajet ove kuranske surije, u kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o ličnosti poslanika. Poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam kao poslanika i kao nekoga koji poziva Allah subhanahu wa ta'ala. Ajde kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o najvažnijem faktoru koji mora da se nađe kada neko poziva Allah subhanahu wa ta'ala. A mi treba da znamo da svak onaj koji želi da bude Na czemu ja byłem posłani Sallallahu alaihi wasallam, da mora takuje da pozywao swoo, co pozywao posanih Sallallahu alaihi wasallam. Zapamiętaj dobrze, da sakonaj, koi zeli da bude na czemu ja byłem posanih Sallallahu alaihi wasallam, mora da pozywao ono, co pozywao posanih Sallallahu alaihi wasallam. Ira Allah subhanahu wa ta'ala kaje, kul hadzihi Ana Ja i oni koji me slede. Ja i oni koji me slede, pozivaju na Allahov put i pozivaju tosa pozivaju sa dokizima. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala u ovom Kur'ansko majtove sure, sure Al-Kahf, govori o najvažnijem faktoru koji mora da se nađe kod onoga ili pojedinca, ili skupine, ili džamaata koji hoće da pozivaju ka Allah subhanahu wa ta'ala. A draga vraća, to je velika, velika jaka želja prije svega da ljudi krenu pravim putem. Što znači da prije svega ko tebe mora da se nađe želja da želiš da ti ljudi krenu pravim putem. I da ti je žao da se žalostiš za zato što ti ljudi greše, zato što su ti ljudi na nevjerstvo i tako dalje. Iako je u ovom kuranskom ajtu došao uh, itab u kor poslaniku sallallahu alaihi wasalam zato što je poslanik sallallahu alaihi wasalam u jednom momentu imao previše težalosti zatim ljudima koji nisu krenuli pravim putem. Toliko da ljudi kada su ga gledali da bi da su mislili da hoće da se ubije. Da hoće da se ubije radi velike žalosti što ljudi neće da vjeruju. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fala'allaka bakh'u nafsaka 'ala a'tharihim in lam yu'minu bihadha alhadith isafa." Ovo je Allah dželle shan kaže: "Pa zerčesti svisnuti svisnuti za njima Mada se prenosi od velikog broja salefa, kao što je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da ova riječ bahi un nefseke znači ubiti se. Pa zar ćeš se ti ubiti? Zar ćeš se ti ubiti od žalosti? Od žalosti za njima. Ovdje bi mogli za njima bukvalno pre, da prevedemo nad njihovim tragovima. Jer ala atharihim znači nad njihovim tragovima. za znači, isto čovjek kada mu ode neko koga, koga on voli. Pa ostanu ti tragovi od tih ljudi. I onda on ki pu kada to vidi, sjeti se i teško mu je. Pa je tako poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, kada bi vidio kako ti ljudi odlaze, a ne žele da povjeru istinu, bilo bi mu teško. Pa mu Allah suhanova ta'ala kaže, zar ćeš ti ubiti radi njih, zato što oni neće da povjeruju ovaj govor. U koji govor? U Koran. Znači pogledajte u ovom koranskom ajdu, koliko je bilo teško, poslaniku, sallallahu aleyhi wa sallam, zato što nisu ti ljudi tijeli da krenu u pravim putem Koliko je bilo teško po saniku, sallallahu aleyhi wa sallam. I zato ćemo spomenuti sada, spomenut sada nekoliko hadisa i sunnata po sanike, sallallahu aleyhi wa sallam, nekoliko događaja, iz koji ćemo vidjeti kako je po saniku, sallallahu aleyhi wa sallam, pozivao. U tih događa, događaja vidjet ćemo kolika je bila želja po sanika, sallallahu aleyhi wa sallam, da ti ljudi krenu pravim putem. Ne samo da vidimo kako je, na koji način im je prilazio po saniku, sallallahu aleyhi wa sallam. Ne, nego kroz to ćemo vidjeti tu želju. Što ćemo, na što ćemo najići u tim događajem, vidjet da to čovjek ne može tako da učini ukoliko nema veliku, jaku, jaku želju. Pa ćemo vidjeti da je poslanih sallalahu alayhi wa sallam pozivao ljude u skupinama, u grupama, da im je prilazio i govorio, o ljudi, spasite sebe od džehannamske vatrije. Da je prilazio pojedincima, svojim prijateljima, da im je govori o ljudi, pozivao vas Allahu subhanahu wa ta'ala. Da je dolazio ljudima na samrti i govorio im, Reci la ilaha illa la Muhammadu Rasulah. Dođe čovjeku na samrti i kažemo, reci la ilaha illa Allah. Reci tu riječ, spasi sebe u djehannamske vatre. Pa su mu dolazili i nudili ih žene, i metak, i govorili, hoćeš da budeš najbogatij u Mekke, da ćemo ti da budeš najbogatij u Mekke. Hoćeš da imaš najljepši žene u Mekke, da ćemo da imaš najljepši žene u Mekke. To, kada je posljednika sallallahu alaihi wa sallam, ništa nije značilo. Pa je tako, zabiljaš ima muslim. Us dakada objavljen kuranski ayat wa anzir ashiratak alaqrabin itibuzivaj svoju najblju rodbu znači objave kuranski ajeta u se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je postupeno znači prvo je bilo naređeno da poziva svoje bliznji pa tako sve dalje pa prvom je naređeno bilo da poziva svoju rodbinu svoju najbližu rodbinu wa anzir pozivaj svoju najbližu Pa kad je posaniku pa sallallahu aleyhi wa sallam objavljen ovaj kur'anski ajit, posaniku pa sallallahu aleyhi wa je izašao. Izašao u Meku. I počeo da ljudje poziva. Počeo ljudje da poziva po njihovih močajima. Pa je govorio, O benu, o sinovi, abdu šamsa. A oni su se tu okupili. O sinovi abdu šamsa, anqidhu anfusaku minel nar. Spasite sebe u jahennamske vatre. Pa je govorio, O benu, abdu il انقذوا انفسكم من النار او سينو عبد المطلب спасите себе од джеханнском скијаторе пајсетаку појмени مزاو пачеки своју своју кћерку фатиму и рекоје ово фатима спаси се од джеханнском скијаторе фани لا املك لكم من الله شيئا јркаجه я я вам ништа код аллаха не могу помоћи значи я што сам са вама робински везе и вам ништа не могу помоћи са тим код аллах من الله شيئا Kaže, ništa ne mogu pomoći kod Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je bilo među nimi onih koji se rekli, jesu nas radi toga zovno Muhammeda? Propo dan. Pokvario pa se na dan radi čega se na zovno. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavio suru Tabbet, jeda Ebu Lahab. Propo Ebu Lahab. Jer Ebu Lahab mu je raku, jesu nas samo radi toga zovno. Jesu, kaže, uprapastio se na dan, propo dan. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kuran suru Tabbet, jeda Ebu Lahab. Znači, pogledajte. Pogledajte kako je posanik sallallahu aleyhi wa sallam. Pozijio. Pozijio Ebu Bekra radiallahu ta'ala anhu. Ebu Bekra radiallahu ta'ala anhu. Ta je ashab koje na ashab. Znači, na je generacija posje ashabi allahu a posanika sallallahu aleyhi wa sallam. Međusim ashabme na je dobrani Ebu Bekra ta'ala anhu. Na je dobrani je Ebu ta'ala anhu. I sada ćete vidjeti zašto. Abu Bekr radi Allahu ta'ala anhu je bio veliki drug poslanika sallallahu alejhi ve sellem u jehlijetu u periodu pred adolescencijom. I tako jedne prilike kad je Abu Bekr sreo poslanika sallallahu alejhi ve sellem Mekki kaže mu Muhammede kaže pa gdje si ti? Kaže nemate, onim tvojim sjelima sa tvojim prijateljima. Kaže ljudi zatebe svašta govori. Kaže ljudi zatebe govore da da grdiš naše bogove. Ljudi za tebe govore da, da, da razvajaš ljude. Da razvajaš porodice. Jer znači kada bi neko povjerovo, suprostavio bi se drugom. Tako bi do, došlo do razvajanja. Kaže, grdiš naše bogove. Razvajaš. Razvajaš nas. Razvajaš kurejšije. Je to istina? Pa kaže poslanik sallallahu alayhi wa <gled> ja sallam. Jeste istina Kaže, jer ja sam poslanik od Allaha. Fa inni Rasulullah rasulullahu. Kaže, jer ja sam poslanik od Allaha. وَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهُ I kaže, pozivam te Allah. Pogledajte. Baloprim smo vidli kako je poznanik, ali je salatu wasallam, okupljio je u grupama. Međutim ovdje, poznanik sallallahu alaihi sallam, prilazi i pojedincu. Tako je poznanik prilazio pojedincima, pojedincima, tako su I za te Bekr, kada je primio islam, otišo je i druge je pozivao. Pa kaže, ja sam Allah u i pozivam Allahu Allah. Pozivam da obožavaš Allaha jednog jedinog. وقرئ عليه القران فصلى الله عليه بكر قد ما الله عليه وسلم يقول كاجني ما دعو الى الاسلام احدا إلا كانت عنده كبوه وتردد ونظر الى ابا بكر كاجني كوغاني صوصواو اسلام ادا سنه ما لو زميسليو odbio ili razmislio kaže Osem Abu Bakr. Abu Bakr reci či, kinsa pozvao ad'uka ila la posayanta Allahu wa ma'abiratis. Od moje povjerove, od moje sgovori reč hadat ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Spokčega. Zato što Abu Bakr je znao ko je poslanih sallallahu alejhi ve sallahu. Znao je da poslanih sallallahu alejhi ve sallam prija nego što je počeo da poziva, prije nego što mu je došla objava da nikada nije lagao. Da nikada nije ružno govorio. Da je bio čovjek velikog morala. Iako nije lagao u nekim malim stvarima, kako da onda laže na Allaha subhanahu wa ta'ala? Kako onda da laže na Allaha subhanahu wa ta'ala i da je govori da je postaniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala? I zato je odmah povirao. I zato je, zato što Ebu Bekir je bio prvi muškarac koji je prihvatio Islam. Prvi muškarac koji je prihvatio Islam bio je Ebu Bekir radijallahu ta'ala anhu. I zato, radi tog, radi da kažemo, zato što je bio među prvima, imao je posebnu odliku. I nad drugim ashabima. I nad Omerom radijallahu ta'ala anhu. I zato po zaniji sallallahu anehi wa sallam bi se lutio, promirno bi mu se lice, kada bi sebu Bekir radijallahu ta'ala anhu nalutio. I zato je zabilo, že ima Mukhari u jedan događaj. Jedan lijep događaj. Tako ću reći. Od Ebu radijallahu ta'ala anhu. U se spominje kako su se jedne prilike poslađali Ebu Bekir i Omer. Kako su se jedne prilike poslađali Ebu Bekir i Omer a ljudi ja baba koji su bili ljudi bili su ljudi nisu bili a osobina je ljudi znači da nekad pogriješi da se posvađaju i tako dalje međutim di ode deso ode vidi osobina mumina osobina mumina osobina muslimana je da ne ustrajava na svom grijehu i na svojoj grešci nego kada se kada vidi kada mu se ukaže da kaže što je greška ja prihvatam i vraćam se pa jedan je bilje koji se posađao Ebu Bakr je Omar radijallahu ta'ala an i kaže Abu Darda, حديث البخاري كاجي قصاني صلى الله عليه وسلم يسديو ومسجده كاجي جو بكر جو الله عليه وسلم الله عليه وسلم فيدي, عليه وسلم فيدي بكر اي الله عليه وسلم چيم أما فقد غامر كاجي چيم بكر ريكو ساحبكم فقد غامر Kaže, rekao ovaj vaš prijatelj se s nekim posvađuo. Ovaj vaš prijatelj se s nekim posvađuo. Kaže, došlo je, poslano se s poslanikom, sallallahu aleyhi wa sallam, i rekao mu, Allaho poslaniće između mene i sina Hattabovog, to jest jeste Omera, je, kaže, nešto bilo. Fa esratu ilaih, pa sam, kaže, ja malo, ono, požurio prema njem. Požurio sam, rekao sam, kaže, fe esratu ilaih, pa sam, kaže, požurio pramadim. Pokaže ja fa saltu an yaghfi an الله li wa an yastaghfir li fa aba. Pasanka ka je pita da molli Allaha da mi da molli Allaha za mene za oprost. Pa je to bilo teško, Ebu Bekr radi Allaha talan. Pa kada je sallallahu alaihi sallam toho čuo, posanik mi je reko, ghafar Allahu leke, ya Eba Bekr. Allah ti je prosti, I ponovio, posanik sallallahu alaihi sallam toho tri puta. Tri puta, posanik alaihi sallam, Allah ti je prosti, Allah ti je Allah ti je prosti. Uđutim, Ebu Bekr, Omer radi Allaha tala anhu, se također odmah povratio. Omer se povratio. Došo u kući, da traži Ebu Bekr, nije ga našo. I dolazi posaniku sallallahu aleyhi wa sallam I dolazi posaniku sallallahu aleyhi wa sallam Majutim Vavajhu yata ma'ar Dolazi posaniku sallallahu aleyhi wa sallam Omer A posaniku sallallahu aleyhi wa sallam Saliice Mienia Mienia se u crčbi Zato što je na I nije tio da moli opraza Abu Bakara radiallahu ta'ala anhu Pa kada je to vidio Abu Bakara radiallahu ta'ala anhu Pripo ابوبكر قال له يا فيديو بربوس بربوسنا وصلى الله عليه الله تعالى عنه على ركبتي فكاش كلنا رسول الله او الله بوسني تشي اني كنت اظرب يا الله بوسني رسول الله اني, إني كنت اظرب الله بوسني تشي يا سامبيو Zato što sam prvi počeo. Pa po sanjih sallallahu a.s. kada je čuo to, kada je to po sanjih sallallahu a.s. čuo, rekao je samo utruku li sahibi, ostavite mi mog prijatelja. To jeste, ne mojte srdit Ebu Bekra. Utruku li sahibi, ostavite mi mog prijatelja. Jer kaže je tako mi Allaha. Kaže je, kad sam vas pozivuo, nije bilo ni jednog, a da nije rekao kezebte, slago si. To jeste, nije bilo ni a A da nije posumio i odbio moj, da, moj davet na prvi u prvi maha, kaže osim Ebu Bekra radiyallahu ta'ala anhu fa inna hu asani bi ahlihi wa malihi. I kaže, on me pomogo sa svojim životom i sa svojim imetkom. Znači, pogledajte. Pogledajte tragove Ebu Bekra radiyallahu ta'ala anhu. I što ostavio za sebe, taj veliki ashab Allahovog Pasanika sallallahu alaihi wa sallam taj veliki mujahid, taj veliki vladar taj veliki pravedni vladar. Pogledajte, te tragove koje je ostavio iza sebe, te hadise koje je prenio od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, veći ti, vratite se, kako ga je poslanik sallallahu alaihi wa Kao posao. Tako je bio. To je bio pravac, to je bio menhaj, to je bio način pozivanja kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam da prilazi pojedincima. Da kao što prilazi pojedincima, tako isto prilazi skupinama. Znači ne da kažu ko što danas Neki hoće da kaže, ma slušaj, ma nema dječar, pa na njemu govoriš, da sjediš sa njemu, sa njemu, njemu govoriš. Ma neki jadnik, neka fukara, jok, treba znači ciljati malo, a da branije ljude. Dobro, pasite znači, svakog treba ciljati. Nikoga ne smije, niko se ne smije ostavljati. Da ima neko da kaže, njemu neću govori to Allahom, njega neću pozivati, Allah, subhanahu ta, da lađe na šanu sačuvati. I spomenuli smo, kako je došlo, ai, koji se kori pasanih sallalallahu aleyhi wa radi takve stvari, gdje su došli mušice, rekli, allahu pasanić, da mi sedimo s tobom, a s tobom Bilal, s tobom Habab, s tobom Suhejb, ma daj, otiraj te, otiraj te iz svog majlisa, iz svog siela, pa čemu mi doći. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavi, ai, surilke, vasbir nafsa kema al ladine, ja dauni rabba. Kaže, ti se drži oni koji se mole suvom, gospodaru, jutrom večeri. Ti se čvrsto drži. I zato po stanih, sallam, je postanik je svakog pozivao ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Od pojedinaca, do skupina, do uglednika, do siromašti, to je bio način pozivanja postanike. Draga braće, to i mi učimo. Či zato ovo spominjemo, da i mi isto ga uzmemo povuku, da poruku, da naučimo. Da ako hoćemo da budemo na čemu je bio postanik da i mi moramo da sa tom velikom ženjom da pozivamo. Zar može neko zaima nas da svog prijatelja, koji neklanja ili čini neki haram, a da bude da bude sasvim normalan prema tobe. Da ne kažeš svom bratu, slušaj, Allah zrlšanu ti to naredio. Normalno, polako, postaj beno. Da mu kažeš, hajde na predavanje. Da mu ne kažeš, hajde u poslušaj predavanje. Hajde u poslušaj knjigu. Da mu ne kažeš, Allah naredio da se klanja. Draga braćo, ne može biti čovjek tvrditi da je na onome na čemu je bio poslanik sallallahu anih vselem, a da bude hladno krvan. Da bude sasvim ono normalan. Eto, ja klanjam ovih tako. Allah zrlšanu. Koliko je posanikova sallallahu alejhi ve sellem gelja bila da je toliko otuge da su ljudi pomislili da hoće da se ubije u toliko je tuzuge zato što ljudi odlaze i zato kaže šejh de al kasimi u svom tafsiru mahasum ta'bil kaže vsalt ila halatin kaže došao se do stepena da se bio u takvom da kaže mutakve taqobi da su ljudi pomislili da će se ubiti radiono gašte su vidjeli od tvojih osjećaja otvori tvojih pokreta i tako dalje. Međutim u ovom kuranskom ajetu se ne ne kritikuje poslanik sallallahu alejhi ve u smislu da se kaže nemoj nikako imati želju da ti ljudi krene krene u pravi put. Ne nego nek bude umjereno. Ima dim veliku želju, al neka to bude umjereno. Ako neko neće da krene pa to je. Allahu dželle šanu odre. Allahu dželle šanu naibul jezna. Rekao je Allah, Allah subhanahu wa ta'ala: "Walau kana fihi makhayran Da oni hoće da budu upravimci, Allah dželle šanuh bida da oni čuju. Allah bida da oni čuju da to uđe u njihovo srce. Međutim Allah dželle šanuh nikome ne kalah da ne čini. I ti ljudi što su ostali u zabludi. Ti ljudi što su ostali u zabludi, ostali su samo zato što su zaslužili tu zabludu. Pa tako, dragi braćijo, isto tako Poslanik sallallahu alayhi ve sellem pozivao svog amicu Ebu Taliba. Ebu Taliba koji je pomagao Poslanika sallallahu alayhi ve kojima u nekih momentima bio jedina podrška. Jedina podrška u nekim momentima poslaniku sallallahu aleyhu sallam je bio Ebu Talib, njegova amidja, koji je uzeo brigu za poslaniku sallallahu aleyhu sallam nakon smrti njegovog djede, poslanikov djede Abdulmutaliba. Kad je umuo Abdulmutalib, brigu za poslaniku sallallahu aleyhu sallam je uzeo Ebu Talib. Međutim, iako je pomagao, iako je odvraćao mušljike da je zije te poslanike sallallahu aleyhu sallam, nikada nije prihvatio islamu. Nikada nije prihvatio islam. Zbog čega? Zato što se je bojio, bojio da će ga ljudi ono, ismijavati rad toga. I zato u jednim svojim stihovima kaže, jer su svi bili bjesnici tada, kaže da se ne bojim toga da će ljudi me grditi i opsovati. Kaže, vidio, vidio bi me kako se odazivam tome. To jeste kako se odazivam vjeri Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. I zato vidjet ćete u nekoliko hadisa, u nekoliko predaja kako muširici Kada bi im ono tegoba, od te goba od poslanikovog s.a.v. poziva, kako su išli Ebu Talibu i njemu se žali, njemu se jedali. I govorili mu, pa znaš šta radi Muhammed, radi to i to, znaš radi Muhammed, radi to i to, znaš šta radi, radi to i to. Ali nisu mogli, nisu mogli da ga odvrate zato što mu Abu Talibio, zašta? Pa je Ebu Talibio zašto? Pa tako zabilježio imame Tavarani u svom dijelu Muadjem ul-Ausad od Nebi Taliba da su jedne prilike vešine Korejišija došle kod Ebu Talibu. Da su kod njega došli. I da su rekli, kaže, ovaj tvoj. Ovaj tvoj. Muhammed, kaže, on nas, kaže, grdi. Grdi naše bogove. Govori da je samo jedan bog. Da nema više bogova. Razvaja nas. Razvaja naše džemate. Našu zajednicu. Pa, daj, možemo li nešto da mu damo da se toga okani? Da se okani poziva u to. Da mu damo žena najljepši žena, damu-damu imetka, šta god hoče, da, da bude je kralj, da čemu da bude je kralj, ali samo da se okani pozivanja u to. Pa kaže poslanih sallallahu aleyhi wa sallam, to rekli, kaže poslanih sallallahu aleyhi wa sallam, ma anabji akdara, ala an ada'a dhalika lakum, min antuši'inu li minha šu'latan. Kaže kao što vi, kaže kao što vi meni ne možete donijet i upaliti kao što ne možete upaliti jedan tračak ovog sunca, da vi budete sebe da to sunce gori, kaže isto tako ja ne mogu ostaviti ovo što pozivam. Kao što vi to ne možete učiniti, ja isto tako ne mogu ostaviti da pozivam ovo što pozivam. Draga broću, to je ličnost onoga koji poziva Allah subhanahu wa ta'ala. Pogledajte ovdje ličnosti posanika sallallahu aleyhi wa sallam. Nema da mu daš nešto. su danas ljudi da Allah dželle šanu sačuva, majulemo, učeni ljudi, danas zastupa je jedna mišljenja, malo prošlo vremena na promjenu ta mišljenja, promijenili sve svoje principe. Dobro, bilo islamski učenjaka, je islamski učenjak, o tome smo govorili, promijeni svoje mišljenje, fiksko pravno mišljenje. Imam Šafimo dva mezheba. Me seb dok je bio u Iraku i me kada je došao u Egipat, zato što je vidio, došli do njega neki hadisi, vidio da se običaj ljudi razlikuju, promijenio neka svoja mišljenja. Međutim danas ljudi svoje principe ostavljaju, svoja načela ostavljaju zbog čega? Zato što mu neko kaže: "Slušaj, imaćeš dobru platu, da ćemo ti tu alšuti." On kaže: "Da, nema problema." Ja, što ono, naš, pozivatao nekako drugačiji. Međutim sve onas njegova želja, ona, njeg... sve ona njega, je to otišlo radi čega? Radi nekoliko nula. Radi nekoliko nula, se to nestaje. Nači, to su ličnosti koje nisu jake ličnosti. Dok čovjeka da je Janka ličnost koja se povodi za zaposlenikom, sallallahu alaihi sallam, ovo je njegovo pravilo. Ja ne mogu ovo ostaviti ko što vi ne možete. Može li sad neko upaliti sunce? Ne može. Isto tako je ovo ne mogu ostaviti. Ovo je moj put i ja pozivam. I zato pogledajte učinjake ovog ummeta. Do današnjeg dana i ubijani su, i u zatvore zatvarani, i iskušavani, i, i, i zabranjivani, i da, da drže predavan, sve to. Međutim, jesu li se promijenili? i jednom centu se nisu promijenili zbog čega zato što znaju što poziva i radi koga poziva radi Allah subhanahu wa ta'ala i da neki dan sam gledao intervju sa jednim šeho koji je bio u zatvoru pa izašao kaže ja sam ljudima koji smo me zatvorili rekao dajte mi pravo koje je Ebu Džahl dao po saniku sallallahu anehi wa sallam kaže dajte mi pravo znači tražim od vas da mi date pravo koje je Ebu Džahl dao po saniku, sallallahu anehi wa sallam koje je to pravo E bu dao saniku, kaže Abu Jehl je dau poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže Abu Jehl dau poslaniku alejhi salatu ve da poziva da govori. Kaže da mu je pravo poslanik Kešov Mekku. Kaže bi bio hadžišao, bi pozivao plemena. Jest, Abu Jehl njegovih drugova došli iza i govore laže, laže, siherbaz, čarobnjak, kovak. Međutim, dali su mu priliku da govori. A kaže vi meni sad ne date priliku ni da govorim. On govori o vađen šej, jedan učenja. Pa kaže dajte mi to pravo. Kaže da ja govorim ljudima A vidite za mnom i mi govorite laže, laže, čarobnjak, lažas, zirbas. Ali dajte mi da ljudi čuju. Znači pogledajte kako čovjek kada je na pravom putu, kada je ličnost, kako jako poziva, nema promjena. Ljudi danas, jer tu, o tome smo govorili kada bi ljudi, znači kada bi ljudi trebali da se okletaju prema ljudima koji su na vlasti, da na svakakve budale dolaze na pozicije, onda kada bi ljudi se tako mijenjali, onda bi čovjek u svom životu 20 pravaca promjenao, 20 mezheba promjenao. Da tako kažemo. Sad je ovaki, sad može, sad ne može, sad između, sad. Jark, kakva je to vjera? Vjera je jedna. Kul, hali se adu ila Allah. Reci, ovo je moj put. I ja njemu pozivam. I zato je Abu Talib, kada umire, kada umire Abu Talib, koji je zabilio živama muslim, muslim sajnijegu, dolazi mu po saniju sallallahu alaihi sallam. A između njega su također bile glavešine. Bile su glavešine kurejiša. I govorile mu, govorile su mu š Nemoj da promijeniš svoju vjeru. Umri na čemu je bio Abdul Mutalib. A poslanih sallallahu aleyhi wa sallam. U istoj moment, pazi, u istoj sope. Ovim govore, umri na čemu je umro Abdul Mutalib, A poslanih sallallahu aleyhi wa sallamu govori. Pogledaj, suhana, milosti poslanih sallallahu aleyhi wa sallam. Taj je čovjek čuo. Taj je čovjek sve godine slušao. Slušao poslanih sallallahu aleyhi wa sallam kako poziva. Ali nije poslanih sallallahu aleyhi wa sallam rekao, A valla si slušao od mene godinama, pa umri, crk mi, kad nećeš da pobiruješ. Nego u tim zadnjim momentima, pa sanjih sallallahu alaihi sallamu, govori, ja am, ja amaa, o amidja, ku la ilaha illallah, reci la ilaha illallah, kelimeten ašfau leke biha indallah. Reci la ilaha illallah. Reci tu riječ sa kojom ću ti ja posvjedočiti na sudnjem danu. Samo to reci. Ja ću ti posvjedočiti sa tomi. Ja ću se zauzimati sa tebe. ياتيو سيزاوزمت زا تبع. يرى في سنة صلى الله عليه وسلم شتا يشفاة؟ كل كو يتراجه في سنة صلى الله عليه وسلم دم الله جلشانه دا شفاة. دسيزا غوارا زا لودة يسوق أمتا. غريشنك. إذا تو كاجه في سنة صلى الله عليه وسلم في حديث قد يجيما مسلمون صحيحو كاجه الله دراجي إيسا عليه السلام يركو تويتو. إيسا عليه السلام يركو إن تعذبهم فإنهم عبادك. أكو يكازنش بأوني ستف Mídia, الله ا الله يا كاجم موي امتي موي امتي ايا كاجا موي امتي موي امتي سبحانه وتعالى لرسول جبريل يا جبريل اذهب الى محمد فقل له اننا سنرضيك في امتك ولا ننسك وجبريل ايد محمد يريسم داتمو تي دابودير زادوفولان اينيچمو تي اوجالوستي تي اينيچمو تي اوجالوستي اذا توقله لايتن في شي حديثا قالوا شفاعه كيفه تصني صلى الله عليه وسلم za kovarace za gresnike za one koji su zaslužili džehennam na sudnjem danu za kovarace se poslanim sallallahu alejhi ve sellem sanije i kada umro Abu Talib umro je saric ma ala milleti Abdul Muttalib umro je saric ma ala milleti Abdul Muttalib umirem nafieri Abdul Muttaliba umirem nafieri Abdul Muttaliba je poslanim sallallahu alejhi ve sellem kad je da je ta Umru šta je rekao kaze elestagfirana laka tražit ću oprost za tebe sve dok mi ne bude zabranjeno. Tražit ću za tebe sve dok mi ne bude zabranjeno. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u pitanju smrti Ebu Taliba objavio dva kuranske ajta. Prvi ajta je sura Taube. Ma kana li nabiji wal ladhina amanu a iestagfiru li mušrikina walau kanu li kurba. Nedolići i netrba po saniku sallallahu a.s. unima koji vjeruju da traže oprost ذا mušrike pa makari bili najbližar od vida i drugi kuranski ajet sure al-kasas inna ka la inna ka la tehdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha ti ne upučuješ ti ne upučuješ koga hoćeš koga voliš nego allah upučuje koga hoće ti ne upučuješ o muhammedu onoga koga I zato musliman kada ne voli, kada mrzi nekoga, mrzi ga radi njegovi dijela, ne radi njega kao ličnosti. Ne radi njega kao ličnosti. Inneke la tehdi men ahbebte. I vidimo da Allah je jedini taj koji daje uputu ko hoće. I zato je bilo tješko po sanifu sallallahu alayhi wa sallam, draga vreću. Po sanifu sallallahu alayhi wa sallam je imao tu veliku želju. I bez te velike želje ne može uspjeti onaj koji hoće da poziva ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Neko ima i metak hoće da poziva Allah, subhanahu wa ta'ala, ima na raspolaganju milione Međutim, nema neke velike želje. Njemu svejedno pročitalo tu njegovu knjigu koju on izdaje deset ljudi ili deset hiljada. Njemu je bitno da to ide. To je njemu postao posao. Njemu nije bitno da li će negdje predavanje dođe deset ljudi ili će dođe hiljadu ljudi. Bitno je da to bude. Čovjek ima imetak, ka nema želje. Kakva je to dava? Nema to dava. Čovjek ima znanje, ima ilup Doktor nauka, magistar nauka. Međutim, kažem, šta ću ja ljudi, neće? Bogati, ono, znaš kako je. Za to vrijeme ljudi neće, šta ću ja sad? Ja kažem, dođem u džaviju, nije, nema. Što bi ja sad džave dolazio je, radi jednoj ili dvoji ljudi? Ima tu uspjeha u Davi? Nema uspjeha u Davi. Međutim, čovjek, kada ima ženu, kada ima znanje, ispravnog znanje iz Kur'ana i sunnata poslanika, pa makar to znanje bilo malo, ali ima ovu veliku ž Allah, mi, Allah, će preko njegovih, njegovim sebebom i preko njegovih ruke, ruka u puti više ljudi nego što će u putu putem ljudi koji su doktor ili magistri islamski nauka. Ako čovjek ima znanja, ali ispravno od znanja, pa makar malo, ali ima iskrenost, ima ovu veliku želju. Allah dželle šanu će dati da ljudi kremu ti pravi put. Draga bracio, ovo je jedna od velikih pouka iz islamske šule. Druga stvar koju Još imam ovoga uvodu. Je se Allah dželešano upravo u ayetu 2 ayeta. Prije nego što će početi kazivanje o momcima ispečenje, Allah dželešano govori u djelu. Allah dželešano kaže inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha. Mismo sve što je na zemlji učinili ukrasom. Inna ja'alna sve što je na zemlji učinili ukrasom. Kako bi ljude iskušali koji će od njih bolja djela rati. I mi ćemo tu zemnu poslije toga pretvoriti u jednu ledinu. U jednu ledinu na kojoj nema nikakvog ploda. Sa'iden džuruza znači ledina na kojoj nema nikakvog ploda. Draga braćo, ovdje s ovim kuranskim ajetom moramo da obratimo pažnju jednu stvar. A to je da u ovom Kur'anskom majtu, koji i mnogim Kur'anskim majtima, Allah Đallašanu govori nam po suštini dunjalka. Allah Đallašanu nam govori o dunjalku i o suštini dunjalka. Ovu stvar, većina nas možda misli da tu stvar znamo. Ono, znamo da čovjek na dunjalku da, je, da nije vječno, da je prolazno, treba činti dobra djela i tako da. Međutim, pogledajte na koliko mjesta Na različite načine Allah subhanahu wa ta'ala govori o dunjaluku. Navodi nam stikovit primjer dunjalu kada je dunjalu taki taki. Pa na kaže dunjalu je taki taki. Pa nemojte težiti za dunjalu. Tako dalje. U Kur'anu Musanik sallallahu alayhi wa sallam u svom sumnetu. Draga braćo, stvari je veoma bitna. stvari je veoma važna. Jeste li vi vidjeli, a u sad vas pitam, pitam sebe, pitam vas. Jeste li vi vidjeli da neko domladine koje je došao I klanio opet fakat namaza. I klonio se harama. I ostavio te namaze. I vratio se svojim harama. Zbog čega je taj čovjek to uradio? Jel taj čovjek uradio zato što je posumnio u Islam? Nije. Jel taj čovjek to uradio zato što je rekao ja više ne vjerujem u Allaha? Nije. Jel uradio zato što je rekao ja ne vjerujem u sudnji dan? Nije. Radi čega je uradio? Uradio radi Dunjalka. Čovjek, pa makar da je deset godina bio... Radi čega je to uradio? Uradio radi Dunjaluka. Jer, fala Allahođer lašanuhu, ova vjera je tako jasna. Ova vjera je tako čista. I ne može, osim mali broj ljudi koji su zaslužili, ponovo kažemo da lada, ne može da tu vjeru prihvati i da onda posumnja u nju. I da onda pređe na neku drugu vjeru. Nego najveći, ko što kaže oposanih sallalahu sallalahu sallalahu, svaki ummet ima svoje iskušenje. Li kulli umetin fitna, uva fitna tu umeti almanu. Svaki ummet ima svoje iskušenje, a iskušenje mog umeta imetak. A iskušenje mog umeta je imetak. I zato, draga, braću, Allah jala šanuhu. Pogledajte, u samoj suri, kjeh? Allah jala šanuhu, porad kazivanjev koje, koje imaju veze sa tim dunjalukom, Allah jala šanuhu za sebnim govori o tom dunjalukom. U jednoj Kur'anskoj suri, na nekoliko mi je sad ćete naći. Ovdje kaže, inna dja'lna ma'l al ardi zinat Allah. Mi smo sve što je na zemlji učinili zinalukom. Pa nekoliko ajeta, a posle toga Allah kaže, vodri blehu methala l'hajati dunje. Kaže posaniku, navedi im primjer ovoga dunjalka. Kemain enzelnahu minas sama. Navedi Muhammed primjer ovog dunjalka i reci im da on kemain poput vode. Enzelnahu minas sama, koje mi spuštamo sa nebesa, fa htela tabihi nebatu l'ardu. Pa se kaže, plodovi zemlje pomiješaju sa tom vodom i onda biva šta? Niknu. Budu zeleni. Cvije će bude lijepo. Pa šta onda poslije toga se desi? asbaha hešimen. Onda poslije toga ti plodovi postanu hešimen. Postanu suhi. Te druhur rijah, kaže, koga vjetar odnese. Koga vjetar odnese. Allah, Željšanu, pogledaj kako nanavodi primjer Dunja Luka. Naših života, naših dijela, da je to primjer kao ploda koji se osuši i koga vjetar odnese. وكان الله على كل شيء مقتدرا الله يقادر سد وكم يلكد الله جل شانه كاد فجعا لها حصيدا كان لم تغنب بالامس فكاجداميتو بوكو سيمو تاي دنيالوك ايتا وجيوانيا دنيالوك كان لم تغنب بالامس كاودكاجيوتشي الله سبحانه وتعالى كاجسوري يونس كان لم تغنب بالامس كاجي كاودا يوتشي نيشتا Nije se od dunjaluka pokručeno. Od dunjaluka. Ono što koristi čovjek za njegov život, za njegovo zdravlje, za njegovu vjeru, to je pohvalno. Međutim, dunjaluk, prepuštanje dunjaluku i stvari koje čovjeka vode da bude ohol, da se diže, da zaboravlja na Allaha, da zaboravlja na stvari koje je Allah Đelešanu naredio, koje je Allah Đelešanu zabranio, to je taj pokuđeni dunjaluk. I tu je zato, pogledajte, sve što Allah Đalašanu je dao stvari na Dunjaluku kao iskušenje da bi ljude odvodili od prave vjere. Međutim, pogledajte, žena. Žena. Posadnik sallallahu a.s.m. kaže da nešto najbolje što čovjek može imati je šta? Lijepa, hajbili, žena. Znači, kada je na halal način, to je najveća blagoda Dunjaluka. Međutim, pogledajte, s druge strane, ajte hadisu kojima se govori o ženama. O ženama kao u smislu Koji Allah dželle shanuhu da uznači da odvraća ljude sa pravog puta. I koliko je je samo omladine ostavilo vjeru. Ostavilo vjeru, vjeru radi ti dunjalučki uživanja, a po najprije uživanja koje su zaužene. Ostavilo vjeru. Upravo rako kako što poslanin sallallahu alejhi ve sellem kaže je bi'u dinehu, prodaje svoju vjeru. Međutim vjerni treba da zna, treba da zna sve o tog dunjaluka. I treba da zna svaki put, past ovo. Ta sva dunjalka je vezana, draga braću, za čovjekovom srcu. I svaki put kada se u čovjekovom srcu pojavi... dobre zapamte ovo, obrate pažnje. Svaki put kada se u čovjekovom srcu pojavi ljubav, želja, pohlepa onu hoćeš. Kad vidiš, joj da mi je. Kad vidiš da nekom nešto, pa makar odjeće da bude. Pa ono, ono ne da kažeš, vidi ovo, ovo toplo. Znači, pa kad je zima, dobro je pa... I ja bih da to imao, zato što mi koristi. Čuva me od dva doći. Međutim, kad vidiš da neće mi nešto, pa ganiš, joj da mi je to. Joj da mi je tu odjeću. Joj da mi je to auto. Joj da mi je, ta, da mi je kuća. E, eh, taj moment kada kažeš joj da mi je, to je nešto što uništava čovjek u vjeru. Pogledaj, poslušat ćete sad ovaj hadis posanika sallallahu alam sallam. Ali prije svega da znamo šta je to. Znači ono kada čovjek u svom kaže joj da mi je, to je ono što uništava čovjek u I zato kaže po sanih sallallahu aleyhi sallamu hadisu, koji izabili jimam termizi od Ka'bib i Malika. Vaj hadis, dobro, oni mu razmišli. Da samo večana se vaj hadis čujete, i da oni mu razmišli at, inša Allah, otjećemo se koriste. Kaže po sanih sallallahu aleyhi sallamu, ma dhibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsada min hrsi lmer'i min hrsi lmer'i ala dunia lidineh i sharafi je dva vuka kaže poslanih dva vuka koja su poslana u stado ovaca nisu ništa gori od čovjekove pohlepe za dunjalukom za njegovu vjeru stale razumjela hadis dva vuka koja se pošalju dva gladna vuka dva gladna vuka, dva gladna vuka koja se pošalju da im seo stadovaca, jedite. Znači dva grada vuka kada se pošalju na stadovaca, što urade? Urade Belaj. Naprave nered, nači pojedu zakonju. Kaže to ništa nije gore, to ništa nije gore od toga da čovjek ima ljubav prema Dunjaluku i ugledu za njegovu vjeru. To jeste da šteti njegovoj vjeri. Nači ko što ti vukovi štete tim ovcama, I vlasniku tih ovaca, isto tako ta ljubav prema Dunjaluku i ugledu šteti čovjekovoj geri. I zato šta? Znači, nakon što ta dva vuka prođu, kakve ovce ostaju? Ostaju nikakve. Kakva vjera kod čovjeka ostaje nakon što Dunjaluku uđe u srce? Nema ništa od nje. Ljudi ostavljaju vjeru. Ponovo vam kažem, jeli neko ostavio vjeru koji je ušao u ovu vjeru da nas Allah djeležanu učvrsti? Je li ostavio zato što je rekao više ne vjerujem Allaha? Ja više ne vjerujem, neki od islamski ili imanski šarptova nije. Međutim, draga braćo, taj dunjalu ga pokvario. I zato su učenjaci Salafa govorili i ukazivali da čak taj dunjalu kvari srca u leme. Pa kaže, prenosi se da je Malik ibn Dinar govorio, itta hu saharat. Kaže, bojite se siherbazice. To su one žene koje, naši ovdje ima, ono, žene zapisivaju. Pa kaže, ne muhej da ti ta zapiše ili da napravi siher ili govorio, Ovaj govorio, kaže, bojite se. Kaže je žene koje je pravi, pravi sihr, sihr bazice. Pa su rekli, ko je ta? Kaže, tesharu kulubel ulema. Kaže, to je dunjaluk. Kaže, to je kaže koji kvari, odnosno sihr koji kvari srca uleme. Dakle znači, dunjaluk je sihr koji čak i srca uleme kvari. Ako kvari srca uleme i ljudi koji svojim glavama imaju Kur'an i sunnet posanika sallallahu a sallam, pa kako će tekon da? Da kažemo sa ljudima koji imaju manje znanja. Manje znanja o toga. I draga braću, paste, ovaj ajet se navodi odma odma ispred kazivanja o mladićima iz pečine. O čem ćemo kazivanju poče sljedeći put? Zbog čega? Razmišljajte. Paste, Allah dželšanu nam je dao da razmišljamo zbog čega ovaj ajet dolazi ispred ovog ajeta. Draga braću, po nekim kazivanjima ti mladići koji su se sakrili u pečinu da sačuvaju svoju vjeru Su bili, sinovi kraljeva, su bili sinovi kraljeva i vladara i ljudih na pozicijama u tom, u tom gradu. Znači bili su sinovi bogataša, sinovi kraljeva i bogataša. Međutim ti sinovi bogataša i kraljeva koji su živjeli u vremenu vladara koji nije vladoo po Allahovom zakonu i ljudi koji nisu obožavali Allaha subhanahu wa ta'ana, šta su radili? Zna misle samo kako živio sinovi bogataša i vladara. Znači šta god požela imaju. Međutim, ti mladići su to ostavili i otišli jednu pećinu. to i otišli jednu pećinu. Zamislite da čovjek iz jednog raskoša ode da se sakriju jednu pećinu gdje su toj pećini zaspali. Ko to može uraditi? Može uraditi samo onaj koji razumije ovaj kuranski ajit. Koji razumije koji razumije dunjaluk. I onako kako Allah Đelšanu govori o tom dunjaluku da je taj dunjaluk bola iskušenje da je taj dunjaluk ukras. I zato uzmi od dunjaluka onoliko koliko ti je potrebno, a drugo ostavi. Imaš viška para, podaj kao sadaku. Imaš viška para, ostavi za nešto da ćeš napraviti neki hajr. Međutim, nemoji imati želje da imaš kule, da imaš gradove. Ako ti Allah će dao da si bogat, alhamdulillah, zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala, budi zadbu, neće alhamdulillah. Ako ti Allah će dao da imaš manji, zahvali Allahu će lešanu i na tome. Znači od oba dvoj vata'ala, draga braća od Dunjaluka se uzima ono što ti je potrebno. A drugo se ostavlja. Jer smo mi ovdje prolazni. I zato Allah zalašanuhu i ovaj ajto o Dunjaluku spomenuo nakon što je rekao poslaniku alih salatu wassalam zar sebe ubiti? Da mu da znanje da se je to prolazno. To što se ne iskušenjima. Ljudi neće da veruju sve je to prolazno. I zato kaže poslanik sallallahu aleyhi sallam u hadisku izabila žiman Trmizina se kojim završavamo večerašnje predavanje, od Ibn Abbas radi Allah ta'la anhu, da je posanih sallallahu aleyhi wa sallam reko, ma li vali dunia, kakve veze ja imam sa dunialu ko? Nači vako da prevedemo va izraz. Ma li vali kakve veze, kaje posanih sallallahu aleyhi wa sallam, imam ja sa dunialu ko? wa methalu dunia, kaje primer mene i dunialuka, primer mene i dunialuka, ke methali rakibin, iste tahta šedratin, Fumetara, kaže, primer mene i Dunjaluka je kao primer čovjeka, putnika, koji nađe neko drvo, nađe neki hlad, odmoni se ispod tog hlada i dalje nastavi svoj put. Odmoni se malo i dalje nastavi svoj put. I mi, draga brać, isto je tako. Prije ovog Dunjaluka smo bili koliko godina, hiljada godina u nepostojanju. Pa smo došli ovdje. Pa ćemo biti samo malo, malo, malo u odnosu na ono što je bilo prija i na ono što će biti postojanje. Znači trepta joka u odnosu na prije i na odnosu na poslije. Ali fala Allahu Đelešanu. Allah nam dao, naučio nas, podučio nas radi čega smo na ovom dunjalu. I zato nemojte da dozvolimo da nas neka dunjalučka stvar odvuče pa makar od neke stvari koja je mustahab, koja je pohvalna. A ne od neke stvari da kažemo da Allah Đelešanu sačuva stvar koja je vađab, stvar koja je fars, ili da učinimo nešto hrab. Da nas ovaj dunjaluk ne odvrati od nečega što je pohvalno. قد الله سبحانه وتعالى اذا يسمعوا استمعوا حديث كذلك ذابله امام ترمزي اقتى علي بن سعد سعيد رضي الله تعالى عنه ده وصني صلى الله عليه وسلم رك لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوده ما سقى منها كافرا شربه ماء دواء دنيا لك قد الله في يدي koliko je krilo mušice alla nebi dao da se kafir navienik na njemu napije butlaj vode da se na njemu napije gutljaj vode. I zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas ovaj dunjaluk ne odvrati od stvari koje je Allah naredio. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas ne odvrati od Kur'ana i da da, da što više vremena na ovom dunjaluku provedemo družeći se sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sljedeće predavanje ko boh da počinjemo sa devetim ajetom ove Kur'anske sure sa kazivanjem o mladićima, o momcima iz pečine. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari صراвля إيمانا يسر جلوا لنستمر مع هؤلاء نشيين طول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم